Дітер фон Левіцький після цього набрав секретний прямий телефон Фюрера СС Штірліця. Штірліц слухає. «Дощ у Львові», – сказав по-українському Дітер фон Левіцький. «Так», – по-німецькому відповів Штірліц. «Що?» «Рівно о 10.00 на 37-му кілометрі Кенізберського шосе я буду на Опель-Адміралі». «Гаразд». Шоста миттєвість тривала. 627 секунд Вальтер Шелленберг виконав усе Дітер фон Левіцький мчав на опелі-адміралі по Кенізберському шосе і зупинився на 37-му кілометрі Годинник показував 9.51 Фон Левіцький відкрив відділення для рукавиць Парабеллум, Браунінг, чотири обойми Вийшов з машини відкрив багажне відділення Є два шмайсери Ріжки з набоями, ящик з гранатами і снайперська гвинтівка. На чорному опель капітані під'їхав штандартен фюрер СС Штірліц. Зупинився. Вийшов. Кинувся до дітера фон Левіцький. Дмитре. Максиме. Скупо обнялися. Говорили по-українському. Урочисто пропливала сьома миттєвість. Вітання тобі, Макси, від дружини, від наших і особисто від Миколи Від Лебедина? Так Чому так зненацька? Обидві явки провалено Ти як? Надійно, поза будь-якими підозрами Я привіз прізвище резидента совєтської розвідки Сьогодні його маємо ліквідувати Мусиш дати його розпорядок і маршрут Хто? Обергрупенфюрер СС Мюллер Восьма мамить. Вдарила підпільного члена ООН Максима Ісаченка в однострої штандартенфюрера СС. Після паузи він спитав, неодмінно сьогодні, Дмитре, завтра буде пізно. Добре, слухай сюди, Дмитре, коли прощалися, коротко, без зайвих слів і вже без обіймів, конспірація, настала дев'ята, дуже зворушлива мить. Дітер фон Левіцький вийняв зі своєї дорогої валізи пакунок і простягнув Фюреру в чіліцю. А це Максиме від мене і від хлопців. День же сьогодні не забув який. Очі Фюрера зволожились, він нічого не відповів, сів до авта і поїхав у напрямку Берліна. Дітер фон Левіцький рівно через 30 хвилин поїхав у тому самому напрямку. При в'їзді в Берлін його зупинив патруль шляхової служби. Але це був непростий патруль. Серед поліцаїв було кілька есесівців. Дітер фон Левіцький показував усі необхідні документи поліцаєві, коли побачив, як до нього підходять троє есесманів. офіцери двоє автоматників. Ребра гранати боляче врізалися в ліву долоню Дітера фон Левіцького. Довго і болісно тривала десята миттєвість – Есесівці не чіплялися. Фон Левіцький поїхав собі. Рівно о 12.30 штандартенфюрер Есес Штірліц зателефонував до опергрупенфюрера Мюллера і запитав «Гер обергрупенфюрер, маю до вас пильну справу, яка займе трохи часу, тому краще після обіду. Ви обідаєте, як завжди?» «Як завжди». Але після обіду я не люблю неприємних справ, відповів Мюллер. Я б не сказав, що ця справа неприємна. Тоді заходьте, щирліце. щирліц знав, що запам'ятовується остання фраза, тому запитав Мюллера: Герг Обергруppenфюрер, ви часом не знаєте, як по російському звучить смерть? Смерть буркнув Мюллер і поклав руку. Майнула. Одинадцята мить. Дітер фон Левіцький лежав на горищі навпроти кнайпи біля двох оленів, де обідав обер-групенфюрер СС Мюллер. Лише там на його смак готували свинячі ніжки в капусті і подавали добру горілку. А гер Мюллер пив лише горілку. Обідав обер-групенфюрер у товаристві свого ад'ютанта. Після традиційних свинячих ніжок у капусті вони пили добру пшеничну горілку і чекали на каву, з якою Мюллер наказав не квапитися. Для нього найбільшою насолодою був саме цей етап обіду – горілка після їжі перед кавою.